Bine v-am găsit, dragi ascultători! Continuăm astăzi să vorbim despre milostenie. Astăzi, despre milostenie ca restituire a bunurilor la izvorul lor. Mila nu este numai o lege a firii umane și a religiei creștine. Ea este și un act de înaltă ținută a conștiinței prin care deținătorul de bunuri restituie la izvor, adică lui Dumnezeu, Ceea ce a primit, sau o parte din ceea ce a primit de la acesta. Restituirea se face prin săraci și prin suferinți. Sub acest raport, milostenia este aplicarea principiului creștin că bogații înțelepți nu se consideră proprietarii averilor lor. Acestea, din urmă, nu au valoare prin ele înșile, ci numai prin circulație, Grație căria ele acoperă succesiv nevoile oamenilor, ale semenilor. Dumnezeu dă omului bunurile materiale și spirituale. Omul care dă aceste bunuri, toate sau numai o parte, semenilor săi în suferință, reeditează în proporții reduse actul mărinimiei și suveranității divine pentru că el menține rolul și destinația date de Dumnezeu bunurilor. Acest rol și această destinație aduc bunurile mereu la Dumnezeu, care, ca izvor al lor, le trimite și le primește. Dar înainte de a fi o restituire a bunurilor, mila este un superlativ moral, care înalță pe om până la Dumnezeu. Este o restituire de har rupt din har. Este un efort al iubirii omenești maxime, care se îndreaptă spre iubirea absolută, spre Dumnezeu. Prin milostenii vom câștiga sufletele noastre, dând săracilor din ceea ce avem, ca să ne îmbogățim în ceruri, zice Sfântul Grigorie de Nanzianz. Dă o părticică și pentru suflet, nu numai pentru trup. două o părticică și pentru Dumnezeu. Nu numai pentru lume. Ia ceva din ale lui și afierosește Duhului. Dă puțin aceluia de la care ai mult. Dă chiar totul aceluia care dă toate. Nu vei covârși niciodată marea dărnicie a lui Dumnezeu, chiar dacă ai dat toate și te-ai adăuga și pe tine acestora. A da lui Dumnezeu înseamnă a lua. Cu cât aduci mai mult, cu atât crește ceea ce rămâne. De fapt, nu dai nimic propriu, pentru că toate sunt de la Dumnezeu. Cel ce are milă de sărac, dă cu dobândă lui Dumnezeu, zic pildele lui Solomon. Bogații pe care îi îndemna și pe care adesea îi implora Sfântul Vasile pentru milostenie, nu se grăbeau cu facerea de bine. Câteodată refuzul lor era categoric. Sfântul Vasile subliniază însă cu patos deosebit contribuția sfântă a săracului, pentru îndulcirea vieții altui sărac. Aduți aminte, zice El de cuvântul apostolului, mulțumiți pentru toate. Ești sărac? Altul e și mai sărac decât tine. Tu ai hrană pentru zece zile, dar acela numai pentru una. Fii bun și mărinimos și împarte-ți prisosul său cu cel sărac. Nu ezita a da din puțin, să nu pui folosul tău mai presus de pericolul obștesc. Dacă hrana ta se reduce la o singură pâine, iar un cerșetor îți stă la ușă, scoate din cămară acea singură pâine, ia-o în mâini și îndreaptă-ți ochii către cer. Rostește acest cuvânt plin de milă și de bunăvoință. Stăpâne, o singură pâine mai este. Aceasta pe care o vezi, iar primejdia este limpede, dar eu pun porunca ta mai presus de mine și din puținul ce am, dau și fratelui înfometat. Dă și tu robului tău în primejdie. Cunosc bunătatea ta și am încredere în puterea ta. Nu întârzia mult cu darurile tale, ci răspândește bunătățile tale când vrei. Dacă vei vorbi și vei face astfel, pâinea pe care o dai din strâmtorare ajunge sămânță de holdă, produce recoltă bogată. E arvuna de hrană protectoare milostivă. Săracul milostiv simte prezența și ajutorul lui Dumnezeu mai reale și mai active decât bogatul care își sprijină suficiența morală pe ceea ce are. Dacă dai din sărăcie, vei avea și tu, ca văduva din sarepta Sidonului, vei avea vasul de un plin prin harul lui Dumnezeu și vasul cu făină nu ți se va isprăvii.